gaztetxeak beharrezkoak dira, bai errek aldeen Euskal Herrian eta mundu osoan. Gasttetxeak mundu eraldatzeko tresna dira, antolatzen bizitzen borrokatzen ikasteko guneak. Mundu barak, madarikatu hau aldatu behar dugu, buelteman behar diogu egora, egoera honi, eta bide horretan gaztexeak funtzio berezi bat betetzen dute. Gune okupatuek jabego pribatuak eragiten dituen desberdintasunak azaleratzen dituzte eta errotik borrokatzen dituzte. Spekulazioa helburu duen jabego pribatua herriaren txat berreskuratzen dugu hain zuzen ere. Sistema honen sakratua den jabego privatua. Gora gaztetzeak, gora okupazioa, gora irautza. Arratxalde ba, hon, eta ongi etorriak herriotsaken denboraldi berri honetara, ongi etorriak txingurri hotxakera, eta entzundu zuten bezala, basaio hau, hasi nahi genuen errekaldeko kukutza gaztetxea aipatzen eta bertan gertatutako guztia aipatzen eta ba, baitaren, nola ez, larun bat honetan egongo den manifestaziorako deialdia egiten. Arratxalde hon, endika! Karratxaldeon, limon. Ze moz, abiltza goekin txingurri hotxak berri zartzeko, zer? Bai, bai, pila kargatu ditut, eta menn gaude, bueno, gaur falta da. Zantifalta zen zan, zan zan zan du, ez, ez da etorri? Espero dugu e, bueltan etortzea ez oso berandu, da bueno, animo berarenta, ze oso liatua daude hor behizaman lan eta lan, gore kooperatibak aurrera eramaten eta irautza berrian Hori da, horarazten dizuegu, txingurri hotxak saioa entzuten ari zaretela gaurkoan, eta saio hau ba, eskualdeko baratzi, baratza kooperatibak eta baita ere txingudiko atxetearen naurkako talde keginiko saioa dugula, eta esaten genizuen bezala gaurkoan ba, kukutza gaztetxeari eta bertan e, mugitzen diren ba, bertxona guztiei eskenitako saioa izango zutela hemen, antxeta irratian, nurrengo orduan. Esaten genuen bezala herriotsaken denboraldi berri azten da gaurkoan Aurten, antxeta irratian, e, bairu egunez izango duzute herriotxaken e, zungai aztean zehar astelenetik lenetik azteazken era, txingurri hotxak, gonekin ero-bero Eta mundu hotsak izango duzute sortzietatik bederatziak arte eta asteartetik ostegunera kostegunera ordu bietatik iruak arte errepik eta larun batean bantxeta mina or amabietatik ordu biak arte. Beraz herri hotxak, gaurkoan txingurri hotxak egin aztengera eta gai pila bat ekartzen dizkizuegu Alde batetik ba, larun bat honetan ospatutako e manifestazioaren inguruan hitze hingo dugu HT-aren aurkako manifestazioa gogoratuko zarete batzu beintzat ba hurbinan egondako sarrazki polizia hori orain dela urte batzuk eta horren aurkako eta e, e, auziperatuak izan direnen E, Baz direne elkartasuna adierazsteko manifa burutu zuten larun batean gazte horren inguruan arituko bera eta baitare asteburu ondan e, auzolan topaketak izan ditugu horren arira ere bai, elkarrizketa bat izango dugu hurrengo minutuetan. Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Hortxe aurkeztu dizkizuegu gaurko gaiak eta hori baino lehen edo akasutsiko dugu berandugo itzeiteko, baina batzuk Gure Entzule Fidel direna behintzak gogoratuko dira e, Bahiaz, saio honetan hainbat aldiz, terreno bat eskatu genuela Eta hendika? Lortu dugu, dugu laguna, lortu, lortu, lortu dugu, lortu dugu, ari gera hor jota zua txurrakin Purinekin, osina Purinekin, daia saskiak banatzen oria, Nakasita gaztetxean Beraz, e, bi garren, e, barazki kooperatiba dugu Hemen eskualdean, niaz e zen hemen gurekin badakizute beraiek beizaman dutela baratza, eta hemen eskualdean hainbat kooperativista eta orain ba bigarren izenik gabeko oraingoz barazki kooperativa sortu dugu. Bueno, bidazualdeko baratzak kooperativa, ez? Acaso acaso la izen ban jarriko diogu edo? Eta bueno, ekingo diogu jada gure lehendabiziko gaiari, endika baduzu hor zeo zer prestatua. Bai, hemen daka tausipetuen ba emendaka, ta, Komunikatu bat, da bueno, irakurtzera, noa? 2000 Be eta beratziko urtarriaren amazazpian atxete gelditu elkarlanak deituta. Arabako urbina herrian egiten arizen atxeteko lan ere, ere, ere murainoko manifestazio bat burutu zan. Berau, bukatutakoan, jende multuan dibat atxeteren plataformara, igotzen, saiatu zen. Esan behar da, plataforma horretan, ez egola esmakinarik, ez ezer. Le, lehenengoak ezertzen ari zirenean, ertzaintzaren, Aldarraldia hasi izan. Bertatik bertara botatako pilotakadak, dak borra kolpeak eta bar. Bortizkeria herriraino zabaldu zen eta hurbinako hritarrek ere kolpatuak, irainduak eta mehatzatuak izan ziren. Herrieta ingurua luzaz setio egoeran egon egonzan. Amarnaka kolpatu eta sauritu izan ziren eta gobetako batzuk erietzetatik pasatu behar izan zuten. Manifestariaskok anbisitako Izu ez dute erraz aztuko. Atzeteren aurkako pozizioa basaki zigortzea izan zen beren bere helburu operazio militaronek. Zortzi lagun atxilatuak izan ginen. Komisaldegiko ia iru eguneko egonaldian aldian, ertzaintzaren partetik guztiztratu oldarkor, umila eta irangarri jasan genuen. Konfiantzasko abokatua izatearen eskubidea ukatu izan zitzaigularik aldegitik atera ginenean jakin izan genuen hausitegin azienalera eraman nahi izan gintuztela, baina bertako ipaile batek kasua gaztizko ipaite gira zuela. Bi urte eta erdi pasa ondoren, basakeri honekin guztiarekin pozik ez eta urriak bostean 6 lagunok epaiketa izan dugu. Bosti lau eta bi urte bitarteko kartzela zigorra eskatzen zaigularik. Bean sinatzen dugu usipetuek, Honako hau aldarrikatzen dugu. Amalurra eta herrien geroa suntzitzeaz gain eraba utzaie, den proiektu hau sustatzen duten politikariak izan behar zirela, epaitu beharko lituzketenak eta ezgu. gu. Geure delitu bakarra atxetea kendu digun lurra denbora batez berreskuratu nahi izatea plataforma utz batean eseriz. Gehienok ez genuen lortu eta hauren borrak geure burua zapurtzea izan da. Hala ber, autoinkulpazio kampainako horria betetzea eskatzen dizuegu eskerrik asko zuen sostenguagatik, eutxi atxetearen aurkako borrokari, ez desatelagu kikiltze, kikiltzearen helburua lortu. Justo arriola, Aitor aspuru Ekaiz Lotina, Imanol Madariaga, Pablo Remirez eta Julio Bianueba. Urbinako auzipetuek. Antxeta Antxeta Irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Aberri txikila bai, baina txikitua ez dut nahi. Zerterako behar dut, hogeita hamar minututan gasteiz, Hogeitaabos liparretan donosti, berrogeiz hizburuutan Bilbo, berrogeita bosta haiienenetan Aberri txikila bai, baina txikitua ez dut nahi. Nora noake inora, neure buruari iesi, Arrnaan non pausa ezin, bultzile jotik gure lurraren erraiurratuari ez besteso hiliun eta muzin? Aberri txikilla bai, baina txikitu ez dut nahi. Zer sango diat txartxaloei, laminei, intxixuei, eren sugei, sator trenaren lehora demandan datozki danian iratzarri ditu dalata. Aberri txiki jabai, baina txikitu ez dut nahi. Zer egin ezaket, neure pentiuma piztuta ez ikusi jarena? Barnera beharrian saria nabigatu?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 nahi dut, dut lur bizian bizi, itolarritik aske, erromes, amoltzu, lehiak denoi bilotza lehiadiezagun baino lehen. Aberri txiki bai, baina txikitua ez baitut nahi. Hiriek, auzoek, jendeak amalurrak errespeto ezigitzen dugu. Azaterik es. Azaterik es. Azaterik es. Azaterik es. Azaterik es. Arratsaldeko 8 bederatziak arte. Eta asteartetik ostegunera. Arratsaldeko ordubietatik 3ak arte. Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioak. Sumediak ekoiztutako emankizuna. Ba, itzeiten genuen saioaren hasieran, e, azte honetan egondako manifa horretaz, e, gazteizen izan dakoa, eta telefonoaren bestaldean eta zarata batzuekin, e, Julio dakoa guzemu zentzuten gaituzu, Julio? Bueno, gu zuri erdi burdi, baina saiatuko bera, e, zuzenezko kontua dira hauek eta laien beharko. Esten genuen e, ba, gazteizen manifestazioa egon delala asteburu hontan, horren aurretikan ere mendi martsa zenuten urbinan, eta au guzia da topxka bat, ba, bergogaratzeko urbilan gertatkoa orain dela urte batzuk. Kriston e, Sarrraski poliziala egon du zen Hen arkako protesta batetan, eta kassol lendabiziko kontua da gogoraadaztearen a gure enentzuule e, bertan gertatutakoa urbinan gertatutakoa orain dela urte batzuk. Bai eh sende sala golabi urte terri hain ki zenera urtarrila que ama txitian ba htp gilti karlana que deitu zuen obre tarañoko marcha batera hor justu Urbina, urbina nahiko toki behitua da, atxeten aurkako borrokan, izan ere, handik, hasi baititen biziko lanak, eta handik ere bideratu izan dire, hainbat eta hainbat ekimen, e, borroka ekimenak, eta mm, esan bezala, ba, konbokatuta zegoen egun hortan, lan esparrutara inoko e, mendimartza edo. He, e, urbinatik abiatuta iru bat kilometro ziren, Pista batzuetatikan eta hola, eta e, beriala antzeman ginen sekulako kontrol seguela, noski bertaraino iristeko, urbinara iristeko sekulako kontrol zorrotza e, pasatu behar izan genituen, e, ba, alde batetikan e, guardia zibiena eta baita ertartzaren ere. Hori e, dela eta manifa e, ordu erdi bat beranduago edo ja, asisten. Mm Hortz, -hmm. eh, lan esparrutaraino problemi gabe eh, aurrera egin genuen eta mm, bizantzen noski kontrola ondia zegoela bai zubietan eta bai eh, muñoetan bai ziren bertxantzaren eh, display ondia eta hola. Baina, bueno, esan bertzala, arazori gabe heldu ginen bukaera punturaino, han komunikatu bat irakurri zen eta gutxi gara bera, bera horretarazteko hango garaia hartako manifaren leloa zen urbina berreskuratu edo lurra berreskuratu edo antzeko zerbaitu. Ordu, e, manifari bukaera emanaz, e, bueno, e, zabalduzen behia nola baita, ba, hiendea, keta hola, e, zabalduzen, ba, nola baita, e, E, ezer hialdi baketxu bat e, egin behar zela obra esparrutan. Ez behar espar da, gara jartan obra esparruan ez zegoela ezer. Ez makinarik, ez zegoen ezer e, landa bat zen, besterik ez, eta e, e, eta plataforma. Abiaduran trenaren plataforma, baino besterik ez, dena lokatsa, lokatsa eta harria besterik ezten mm -hmm. Ah um, bueno, eh, ordun eh, dei horri erantzunez, ba ehundaka lagun edo abiatu ginen be eh, lan esparru jetara, bateren makinarik eta ez zuen esparrura. hain zuzen ere mm, abiatu ginenen ez zegoen bateren ez esirik eta ez Deusik adierazten duen eh, zuetxila hola, holako lan esparru ofizial batezienik ere. Ordun, abiar abiatu ginen lan esparru horretan, baina berialaia eh eh ertzantza, ertzantzaren baino dotazio eh subsidiial etorri eh, ziren eh, lan plataformatikal. Eh, eh, atrenbide eh plataformatik. Hmm. Ors Aldeezauretikikan ja e, urbina eta mendimartxaga martsaga baseharkatzen zituen paraje guztiak, poliziak hartuta zeuden. eta lehen aipatuzu ere bai ba, kontrola handia ondu zela herrira e, bertara sartzeko. E, ez daki e, nolaabaiteko premeditazio sentsazio bat izan zenuten momentu horietan. Bai, e, ikusten zen, baina, bueno, nahiko oikoa gara joietan eta gaur ere, hain zuzen ere, ba, e, az, azkineko azte buru ontako manifara elzeko ere, kontrolak pasaba behar izan ditu. E, eta nik konstante bat izan dela, atzeten aurkako borrokan, beti manifestazio eta ekin guztietara joateko sekulako, kontrola pasatu behar izatea, eta batzuko guztizire ingarriak eta amiatzu garriak ez. Eh. Mm. Baina, e, oikua, oikua eta, bueno, baina, bai, egia esan e, bai, sekulako kontrolatzeuen e, bai errepidetan bai, e, ibilbidean zehar eta baita obre esparrutan ere. Orduan, e, esan bezala, abiatu ginen ba, zen bat izango ginen lareun bosten persona Oso modu baketxuan, gero bideoetan ikusten atu zuen. Ba, jendeak ez zuela ez da korrikarik egin, eta ba, izago, no? Bueno, Naiko modu lazaian, pankartak eskuetan eta hola, ba, abiatu ginen lan esparruka. Eta, ara nun, sekulako bortizkeriarekin topo ingen, entizutzen ere, e, gua, e, e, ertzantza, etorri baizik taizkigun, berea lazizu bizian, esan bezala, askotan Gure bizitzare arriskoan jarriz, eh, eroitu bihar da, e, konsignatzea eserialdi baketsu bat egitia eta mugatua gainera, minutu batzuk edo, horregotia, kabaite, simbolizatzeko lurrak berreskuratu behar genitu zela zel, eta hola. Eta haranun, e, zipailuen mm, lanro berrak edo, etorri zizizkigun gainek, gainera, batzuk harrapatzeko egondu ziren diren, eskerra batzertu zirela eta baina bai, azbereala ziren pelotazoka, eh, kolpeka, borra kolpeka, eta bar, eta bar, eta batzuk esan beharra dao ere, eh, zipaio beraiek hasiz direla eurek harrika, eh, oskoza bitxia da, harrika hasizitzeizkigula. Orduan, segunako, bueno, bortizkeri izan zen, borra zoka, eta eta Hain bat okitan, eh, bueno, zer saiatu inenez egiten, baino, bueno, eh, segutu bat iku esterik eziten ideuten. Ez, eh, gero, gero, gero ere jendia kulertzeko pixka bat, tango egoera, eh, pentsatu behar da, eh, protestaldi horren lekua, erritikan, eh, bairuz palau, kilometrotara taraz egola, eta Bye. ertzaintzak ba, manifestarien e, atzetikan jarraitu zuela korrika ba, iru edo lau edo bost kilometro hoiek herrira iritsi arte eta pelotazoka eta porrazoka Bai, hori da, hori da, hain zuzen ere e, serialdi saialakera ares hori izan zen ja e, guk e, esan duguna e, ertzantzaren segada edo arratonera, ra, e, esan dugu ezen dugu mm, xooka etorri ziren itxuda etorri ziren lan Robert ettoki gusietateikan eta gure atxetikan zeika, bueno, Arerez gero ja bi personatxi loteta zeuden ustu plataforman gelitu ziren patzuk eta eskulako egurtillio jaso zutenak, baino Arerez genostiikan izan zen benetako izua hedaketa bat ez. E Gure atzetikanko horrika e, eta hainbatokitan adibidez ba, autobiaren e, tunel horren barruan sekulako izutea, izualdia zabaldu zen, izan ere hor, e, ez aurrera ez atzera, ez zen, Egin eta hori bai izan zela benetan basakeria. Ez? Hor bertati bertarako pilotaku, eh, gero batzuk eh, bueno, borra golpeak toki guztietatik zuten, berriz erre kara bota behar izan zuten euren buruan hola bai salbat eh, beste Beze batzu berriz mendira izuan joan ziren. Bueno, izan zen benetan mm. eh, danteskoa, ez? danteskoa. Zarraskio Xarras, horretaz gain, e, zenbait ba, pertsona atxilotuak izan zineten, e, kontatzen aldi guzu pixka bat, pixka hau guztia pasata zenolako egoeratan zaudeten gaurregun, ze asira baten audientzia nazionalera e, bidali nahi zizueten, e, nola gelditu da, nola dago asunto guztia egun bai bueno esan beharra dago zortzi e, lagun atxilotuak izan ginela, gineela atxiloketa oso bortitze izan zela hainbako sukasutan e, kolpeak eta bueno bai e, ba, basa, eta gero baita ere esan beharra dago atxiloketa bitartean eta ondoren ere bortizkeria zeituz duela eta hiru e, eguneko komisaldegi bueno, iruk, iruk eguneko egonaldia oso bortitza ere izan zen. Bortitza esan haidut era bat en eta iringa irangarria bizi izan genuelako, ez? Ukatu zitzaigun hainbat ukit hainban momentutan bisa egiteko eskubidea eh e, jatekorik eta eh ja te kori ke ta deus egmaten, eh beharren egunden eta be mantari ke Gero oso-oso larria e, konfiltazkoa bokatu, izateko eskubidea okatu intzitzaigun, eta bar, eta bar. Eh. Gero, esan beharra dago, zuk esan duzuna, e, e, gunaldia luztatzen, arizen bitaktean, gu hasi ginen ja e, txarrena e, pensatzen. Eta hori, hain zuzten ere, e, komisalde gitekan ateron doren, bai estatu zikuten. Hain zuzten ere, e, peleugeren partitikan izan zen sajakera, eta ez da bizikoaldia eta azkena ez da ere saiakera e, izan zen hain zuzen ere hausitegi nazionalera gubi e, bidutzea eta mm, hain zuzen e, garaik artan eta ja, zagunatzen e, e, e, ertzantzaren barruko agitibatek esaten zuen hain zuzen ere olako ekintza paketsuetan eta hola eurek zaiatu behar zutela e, ertzantzaren Zaiatu behar zuela, e, nolako nola mm, egitateak edo, ba, terrorismo bailitzen, bai e, bideratzen. Eta hori egin zuten egin zuzen. Gertatu zen, izan zena, izan zene, pedra e, epaia, madrilen, e, bueno, madrilen zegoela eta berak errezu zatu inzula. Eta hor dut berriz, mm, hausia, hausigidea, galditu zen bertan, eh, rastizko baite egiten. Eh, Asteburu honetan manifestazioa Mendimartxa lenda bizi Urbina no la berreskuratzeko eta gero Gasteizen manifestazioa eginda, ba bai ht ez esateko eta baita zuen egoera eta auzipetu egoera hori e, salatzeko, salatzeko askein finean errepresioa ht aurka borrokatzen e, dutenen kontra erabiltzea, da? Hori da hain zuzen ere hori izan da HTren inposaketa horretako arri nagusia ez edo e, zutarri nagusia izen ere eurek saiatu izan dire opposaketa e, bitturrara zen eta kokitzen eta horretarako erabili eh, izan dute inkarkeria motagustako indartiria. ta egibistakoa izan zen egun e hartanez. E, gero mm, esan behar dago ere e, ez zela bakarrik em, gure konttra. Bueno, baita ere e, azken markatu behar da eta pasa den lagun batean e, urtinako herriari egin zitzaion omennaldia ere, Eh, omenaldi horrek adirazin ahidu ere nolabait eh, urbinako herriak eta hainbat errik adidez eh, konsulta, errikonsultak egin dituzten hainbat errik eta 5 eh, mantendu dutela euren oposak eta eta horregatik zuzen ere eurek ere eh, ez dutaren jazarpena jazan izan dutela eh, hori azkin markatu bihar da eurrik eh, eh, Urbina bezalako herri txiki batek mantendutako oposak benetan oso duik izan da eta oso eskerrik izan da. Eta hori derata ba homen alde egintzitza joan. Holako herri mm. txiki batek bairatzen duen benetan eguneroko bortizkeria itzelada. Eh, hori esan garrar dago, kamioia gora eta bera eh, et, et, et, et, zipa joen benetan eh, arro puzkeria eta e, zinpekoen arropuzkeria ere egun Europa iratu behar izan dute. Eta benetan eurek oso tink mantendu dire eta benetan hori ere txalo garria dela. Eh? Julio, Dua. amaitzeko, eh, nola dagozuen hau zuebren txebertan? Bai, dure hau zian, eh, labur zortzi e, e, atxilotu horieetatik e, bil lagun kanpo gelditu dike ordun 6 seien sei kontra badire mm, alde batetikan persona bati eskatzen e, zaiko lau urteko kartzela zigorra gero beste, beste bati bi urteko kartela, bi urte perdiko kartzeta zigorra eta gero beste irudi bina bina urteko kartela zigorra Eta gero zeigarren ari eskertentza jo karta bat. Eh? Uh -huh. Oso-oso bueno, benetan eskera fiskala oso oso ondia gira, benetan neurrizkan poku bat, eta hori da azalatu nahi duguna. Gure e, benian gaur egun zintzilika dagoen mehatzu gogorro diken. Ba Julio, emendikan e, bat egiten dugu aipatutako salaketa horrekin eta baitare gure elkartasuna adierazinei dizuegu eta gure animoak eman, ba, borrokarretan jarraitzeko, informatzen jarraitzeko eta beste bate, beste egoera batzutan ere bai pentsatzen dut izango zaitugula hemen txingurri hotxaken. Osongi, ba, zuei eskerrak ere. Mi esker, Julio, ba, jo? Nopa, joa, gura, gur. Herri eri mugimenduaren irratsaioa Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna Hemen jarritzen dugu, txingurri hotxaken hendika e, maia tambor bezala erabiltzen duen bitartian Eta arazoak telefonoarekin, ba, erri hotxaken denbor aldia azteko, baina meno, espero dugu soinua hain txarrez izatea eta ulertu zutela gutxi gora bera ba, Julio kontatzen ziguna Entzule, Ulertzen zen hendika la garrican zuitziderakoan bai hitzakarra kasunez gaurko bigarren gaira pasako gara jarraian, esaten genuen auzolan uh, topaketak egondu direl asteburu honetan usurbilen eta izango dugu ba, betel, telefonaren bestaldean topaketa hoien antolatzaileetako bat, baina lendabizi ba, iragarkitxo batzuk zuen zat. Antxeta, Oihartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik Ayako <risa> harrika da. Ostegunero 8 aurrera Ancheta eta Oihartzun irratian eta ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera Zintzilik irratian. Ayako harrika da. Anchetamedia.info Ancheta Irratia. Belaunaldi Olorentzako komunikabideak. A <gülüyor> Ne, pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural <risa> Intercultural Kultura niztasuna, irratian Gure kunkka Astelenetik asteazkenera, amarretatik aurrera Ba, gure, bigarren gonbidatua dugu telefonoaren bestaldean, e, arratsaldean, Inar? Kaixe, arratsaldean. Esaten genuen, auzolan, topaketak e, burutu dire lasteburu buru honetan usurbilen, zu topaketa hoien antolatzaietako batzara, eta, ba, hemen zaitugu, ba, kontatzeko pixka bat e, nola pasa diren topaketa hoiek, baina hori bainoen azaltzeko zer, e, zer ziren, zer izan dira, topake auzolan, topaketa hoiek? Ba, alzula antopaketak duela hilabete batzuk jaudian jarri zan alzula negitaz moaren barruan egindako dago ausnarketa eta dian inguruko plasaratzea modikoa dizan da. Ba, Igen dartean ematen daren lehenengo pausua handia. Mm -hmm. Ba, ba alzula negitaz moaren azmoa da, ba, egungo egoera, krisi egoera ontan, ba, ekonomiko, ekologiko, ba, lorre, jendartearen parte hartzea da, krisi egoera ontan, Ba, nolabait hori hau zolanean erantzuna emateko egitasmoa da eta gai ba, obie lantzeko edo bildukara hau zukoilean asteburuntan. Eta hau ez da zerbait e, berri euskal herrian eta zuek e, ba, nolabait pentsatzen duzute hori berreskuratzeak laguntzen alduela ba, krisi goera oneri nolabaiteko alternatiba bat ematen? Hori ba, azkenean, ba, gauza ba da, azkenean barruan daramagun gauzaba da hau Herri txiketan orain dikere Nafarroan eta Araban eta oraindik ere ezagutzen den gauza bada gure aurrekoek daien horretan ezagutu dutena, eta egun ere ba, ikastola, egunkariak eta lako hausak auzola nean ekimen asko ditendira egun ere. Hau mm. nolabait horren balioa, komuntakaren aldeko doako lana edo doako jarruera gultzatzea dugu helburu, ba, nolabait honiarrizko beharri zanak azetzeko bidean, bai lehen aldean orain ere eta etorkizunera behirara. Eta uste dut ez duzutela mugatzen mugatzenauzolanana, ba, hildo ildo batetara, baizik eta eremu askotan eh beintzat eztabaidatu du, duzutela asteburu hontan eta batzuk akaso ba harrigarriak egiten altzaizkigu, baina ze zein izan dira ba eztabaidarako eremu hoiek edo ze zertas eitze egin dezutete asteburuan. Bai, ba ospitalean krisia hitze egiten zen, baita Jabetza, komun alaz ere bai, bat kataluniako esperientzia, kooperatiba interralen esperientzekarri giniu, eta edo darun bata, lantalde dut ayerren eguna izan zan, da, han, ba, denetik lan energiatik hasita, energiati gazita, osasuna, eskuntza, euskara, jaiak, zaborra, jasimoa, Bai, danetik, danetik. Hauzolana e, ez, ba, da bai, do... ez da bakarrik mendira jutia eta mendia garbitzea adibidez, baizik, eta e, aspektu askotan egon daiteke ez? Hauri da, nik usteetan barren eta daukagu, medio ruralian egiten zen dan baina guk ba, gizarteko esparru guztietara zabaldu nahi dugu. Hauzolana bai kontzertu pixa eta bai, bai praktika pixan. <hum>. Ezaket al aipatzean dizkiazun, e, zeintzuk izan diren basteburuko ondorio nagusiak edo. Ba, ondorio nahusia horrenik horretan gabiltza, eh? jasotzen informazioa biltzen eta ondorio nagusia ateranean. Ondorio nagusia da geia bildu behar garela. Ez? Beraz, biltu da jendeak, zeintzeko gauzak korritun, en fitza sa parte gausak presta bertuta da eta aurrera bidean pauso gehiago emateko prest. Eta ba, ausolana lehen egitasmo bat izaretik, orain ja, ba, herri ezberdinetan eta arlo ezberdinetan, abian jarri daiteken proiektu, proiektuan sendotze bat, edo izan doazte euro. Eta ez dakit zintzu diren, e, ba, egitasmoaren urrengo urratxak? Ba, oizen, ba, bi hildo, bilan hildo edo abian jarri nagitugu, batetik tokian tokiko auzolan proiektuak edo egitasmoak, abian jartzea, ba, eskualdeka, herrika edo hori presta den jende hori martxan jartzea eta beste alde gaikako lantaldeak, ba, talerretan edo azte huruan hitzegindako eta bilutako jendeak, ba, gaikak gai ezberdinetan bere talerrak edo bere auzolan begitazmoak martxan jartzea, eta horren auzolan izango izateke guzti hori koordinatu edo dinamizatzen jarriko litzateke, ba, urrengo topaketak iritsi jarte. Eh? Urrengo topaketetarako fetxoa horreindika oso goiz, ez da? Ora inbigoiz da, bai, nekuare bueno, ja zigara zertelabatu behiratzen, baina orain bigoiz da ez zer sateko. Ba, ordun espero dugu hemen izango zaitugula berriz bat xingurriotsak saio honetan urrengo eh, topaketa hoiek iragartzeko edo acaso zergatikanez lehenago beste proiektuen proiekturen batetas hitzea eh, iteko. Bera, ja, ba, ba, gu gu ir, irrika adian jastego. A dosinar ba, mi esker gurean egoteagatik, eta esan bezala beste bat arte. Vale, soy mi sticker 8ak entzuten ari zarete antxeta irratiaren eta kaso arroza sarearen bidez beste irratiren baten ere bai eta gaurko gaiak amaitu zaizkigunez ba tertuliaren ordua iristen da ez da ala, jauna? Hala da, hemen nago ni nire tertulianoaren dibanean urmisten botata oso oso oso ezein zaratarik kablekin zemen kableak Harri, harri da biltzate Bai, bai, bai <laughs> Pixka prekario, baina espero dugu Bain, emelikan gutxira Obetuko dugula, auzolan, eh, auzolan baten bitart ezakaso Antxeta irratiko eh, teknika A ber, a ber, a ber Esaten zenean gogoa, zenitula pixka bat eh, Tertulian neatzeko eh, Auzolanaren inguruan Auzolanaren inguruan, bai, ze... Eh, Ba da. Ba. Au, neko garrantzitsua da ta hola berenak esaten zuen bezala bakarrikan ba uste dugu landamunduan, landalurretan ba, ematen den ekintza badela, baina bueno, ikusten da ba, jende gazteak eta eta mm, ba, militanteak eta hola e, politikan eta e, Eragile eragile gizarteragiletan sartua daudenak, ba garrantzia ikusten dutela proiektu hauetan da ikusten da ba, ba, jendearteko jende <coughs> jendearteko ba, loturak sustatze dituela ta da sarea ere sarea lo, lo, batez lortzen da ta da da, da, da, da proiektu politatas Taske finian ere, ba badaude akaso Auzolan bezala identifikatzen ez ditugun proiektuak, ba gastetxe baten kasu adibidez edo edozein elkarte edo jai autogestionatu, ba e, Auzolan bezala ulertzen ez ditugunak edo identifikatzen ez ditugunak, baina nola baita Auzolana direnak ere bai, ez? Bai, eta bueno, ere bai, ba proiektu hauek de, de banku, denboraren bankuak eta ba dinamika hori daramate da Garrantzea direta, jendea orain arte, ba, dirudi, ba, hori, sarren asuntua zela, eta, da, bultatzen hasi dire, eta, espero dugu, hau, e, nolan lehenengo bilera izan den, ba, pixkanaka, pixkanaka, astea, mamia, ondo, ondo zendotzea, eta, da, haber luzea zitzen dugu, honetaz. Hori da, eta gu gaurkoan, ba, oso ez zainbeste baina nolako, uzon ala dekin zer ikusia duen e, proiektuaz itzehiko du berriz ere txingurriotsak honetan askotan itzegin izan dugu ba baratsa kooperativaz eta gaurko nere bai ba, gelditzen zaizkigun minutuetan ba piska bat itze diteko aukera izango dugu ere bai horren inguruan hori baino lehen iragarkitoren bat jarriko dizuet lehen esaten ni zuen herriotsak e, entzungai izango duzuela Antxeterratiean 8etik bederatziak ak arte astelenetik asteazkenera eta asteartetik ostegunera arte ordubietatik 3 arte baina ostegunetan 8tan ba aiako harrika da antxeta zintzilik eta oihartzun irratiek eindako saio berria izango duzue bain zuzen ostegun honetatik aurrera Antxeta oihartzun eta zintzilik irratiek aurkeasturik Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera antseta eta oihartzun irratiean eta ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera zintzilik irratiean. Ayako harrika Kuntz eskolak, antxeta, irratian. Astelenetik asteazkenera, amaikak amar gutxitik aurre da. Kuntz eskolak, antxeta, Zaten genuen beraz saioaren asieran, txingurri hotxak onen asieran, aurten ez zutela hainbest entzungo bezala terrenoak eskatzen, zeren, bueno, ba orain dela iru bat hilabete, e, terreno bat topatu genuen, gure baratza kooperatiba berria, Sortzeko eta gelditzen zaizkigun minutuetan Baxka bat horren e, inguruan itzei ingo dugu Azalduko dizuegu zertan datzan baratza kooperatiba delako hau. Ez hala ala? jauna? Bai, propaganda apurtxo bat egingo dugu Autopromoa? Autobomboa ha? Eta bueno, ba, limonek esan duen bezala ba, Kooperatiba bueno, deno dakizuen ez ba, Kooperatibizte, batean kooperatibizta daude Hori da? Hori da, da leneengo puntua Eta kooperatibistek ba, kuota bat jartzen dute, hileroko kuota bat. Normalean, e, askotan gaina, asaltzen duzu nian hau, kooperatibistak, bazkenian, ba, jendeak pentsatzen du, kooperatibistak lanean ari direla, eta diruak jasotzen dutela laberaien lanarengatik edo akzioen gati, edo lako kontu bat. E, Kooperatiba honetan kontrakoa. Kontrakoa, da. Bai. kuota bat jartzen dute hilabetean. Koota bat, eta bueno, gero ere, ba, implikazio puntu bat eskatzen zaie, Implikazio puntu... Deixente bat. Deixentea. Bai, hola! Ez berez, implikazio puntua ez da inbesterako, baina bai... E, nola baiteko lana eta nola baiteko erabakietan implikazioa eta bar eskatzen zaie. Zerden, askenean kuota horrekin egiten dena da... Ba dugun lur hori, zeditu diguten lur hori horretan baratza bat jarri dugu. Eta bi pertsona gaude... Ba egunero horra txurrakin, sardeakin eta desbrozadorakin, desbrozadorakin de xente. Ba gabiltza gure baratza aurrera era maten. Bueno, baratza txoa, baratza txoa ya baratza... hasi naiko, eran bai, baina handia bai. Ya, ba. ya nahiko gainea oso barro gaude bia gure baratzaz. <laughs> Beraz e, bagutxi gora bera hori. azkenian ez e, diru horrek kooperaatibste jartzen duten e, kuota hori balio du bi soldatdata txiki e, ateatzeko eta baita re baratzaren e, gastuak pagatzeko eta baratza e, eta hor inguruan ibili daitezkeen proiektu guztiak, ba asamblea, asamblearioki gestionatzen dira horregatik esaten genuen ere bai manola baiteko konpromisoa eskatzen zaiela kooperatibistei eta baita ere ba auzolanak len aipatutako auzolanak antolatzen ditu baratzen ba lan gogorrenak edo noizean behin mintzat horrelako bultzadak e, izan izana izateko baratzak liatzena fiska bat ez dakit zer bai gehiago nahi duzun komentario horrengunura eh? ba es Ba orrika. Ba... duzu zerbaita de denbora gelditzen zaigu hemen oraindik. Ba, horte las de bato, oraindik. Es ta... este eh minutu bestelik se disuelve. Eh bueno, esatea, ba, ba, ere ba, kooperatibaren puntu bat dela landar landa munduaren ba saiatzea, ba gizarteratzea pizka ta ikustea, ba, irun, i, bueno, mapatik ikusten baldin badazu ba, landa lan eremua, landa, landa eremua o sea, ere dana. Ba, irigunea baino handiagoa da Askos handiagoa, Azkos handiagoa, da. handiagoa da. da Hori da, e, inbar, berrezkulatu behar dugun olabait Irunen e, Ba, ez dakit, e, beste ikuspei hori Zeran, askenean eskualdetik kanpo Tan ere eskualdean bertan Irunen gan pentsatzen dugunean Ba, pentsatzen dugu dela, de amigo, ya Tudade, kompras, hori da, asketinean saltzen digutena Eta eta guk e, erosten duguna olabait eta... Utsi ja mikro aukitzeari Mekaguen laputa e, A ber Ahora, orain, bai, orain, orain bai, orain bai Eta zein izten duguna da, da... Eta berez, bakizuzuk eh, Zein den gipuzkoan Baserri geien dituen herriak Irun, irun. La <laughs> irun. Buen humor. Hori da. Beraz, eh, akaso eh, Irun hormigoia Irun ziudade kompras, ba nola bait Benetan, benetazko kontua da Baina ez da hori bakarrik Kaskos gehiago dago Eta, ba, nekazal lur en artean gu gabiltza hor gure kooperatibarekin gure izei gabeko kooperatibarekin. <risa> bai, Gerro esan behar dugu ere bai ba, bo, ba, barazki gure so, e, koiztutako baraskiak baino zerbai gehi ere banatzen dugu adibidez Nafarroaldeko ekoizle ekologiko batekin harremanetan gaude da bearekin lekaleak ekartzen ditugu arroza ere bai eta eta bueno, saiatu bargera ere ba, Osea, nahi, nahi nahi dugu ba eh ur, mai lokalean edo hurbil dauden ekoizleak, Endaia, Urruña, Onjarbi, Oihartzun, ba piska bat dei de, de bat egitea eta esanez, ba, ber, beraiek, ba zer, zer ekoizte duten da guk ere erosi, erosi dezakegu, ta hmm. kooperativan ba, ba betetzeko hori da ta nola baiteko sareaguntza bat ere sortzea ba, azkenian askenean egin ikasail munduan dabiltzaten guztien artean da, beti, beti bezala besala elikadura subir hautza ba, utza, utza, ba ez hori da ta gaur aipatu bar dugu Santi ez dagola gurekin e, Santi bakizute gure chingurri otsaken hirugarren ekidea da bea enduta berak E, ba, atxeteko kide bezala u, e, urrengo astean izango duguna hemen Baina bestela hemen iruroki biltzen garela gaurkoan sehanti ez daukagu Berak ba, baratzaren atala egiten digut, espero dugu aurten ere ba, Baratzaren atala ingo digula saio honetan Eta nolabaiteko baiteko ba, aperitibo bezala, ba, esatearen askenean e, orain e, urrian sartzen garela Eta baratza ez dela bakarrikudako udako kontua, egia da ba, jende askok batez ere e, udan e, ateratzen dula aurrera baratza, baina urrian ere e, ba, bai e, udazkenean eta bai neguan ba, gauza asko landatu daitezke eta jaso daitezke Bizitza dago udaren ondoren Hori da, bizitza moteltzen da, txikitzen da pixka bat, baina gauza gehi daitezke eta guk hemen e, saio honetan ba, aipatuko dizkizuegu hainbat kontu, ea xanti hurrengo emendikan bia estera etortzen den, eta zeho zer irakasten digun, zeberak, ba, gauza deshente dakizki guztionen inguruan, ez tala? Bai, ba, bueno, ba, baratza duzuenak eta udazkeneko fruituak landatu dituzuenak ba, ikusiko, duzu, ikusiko zenuten irai zoragarri honen ondorioz nola handitu diren azak brokoliak Kole, koles de Bruselak, porroak ere, gureak ez dira asko anditu, baina Baina beste guztia baita, escarola, lechuga, oraindik kan udako lechuga ditugu hortikan multake bat, bueno, multake ez, ez dute asko multakeak, bueltas koni kemate, baina. Hor da ber, beraien lekuan. Ba, está aquí. Eh, esa izango dugu laukera, urrengo astetan chingurriotsak e, honetan, ba baratzak kooperativas eta baita ere baratz beraz hitz egiteko. Eta azkenean gure tertulia txiki azken minutu hauetan e, ba, saioa bete arazi digu. Eta nik uste, e, ba emendikan gutxira, ba gurtzea besterik ezeigula geldituko, baina lendabizi bluz abesti batekin e, utziko ditugu gure entzuleak. Oh yeah, limon. estudiado mucho para conseguir ganar una beca y ahora estoy aquí tocó lo que quiero y lo tocó bien solo dime cuándo como y sobre todo a quien yo soy armonica lewinski soy armonica lewinski yo soy armonica lewinski los labios más ardientes del mundo La Casa Blanca Mi triunfo llego Hasta el presidente Me condecoró Puedo demostrarlo Si no me creéis Tengo las medallas Todavía en el jersey Soy Armonika Levinsky Soy Armonika Levinsky Yo soy Armonika Levinsky Los labios más ardientes del mundo Armónica Levinsky Armónica Levinsky Armónica Levinsky Armónica Levinsky. Levinsky. Levinsky Yo soy armónica Levinsky Los labios más ardientes del blu Ba, hemen esaten dugu agurreta Urrengu asterarte, hendika Hendika uh, en bia asterarte Iota ondo izan Poliki Pentsatu osasun mentala Patxada, ausnartu, buru jabetasuna, errean nagusitasuna, lorra, natura, bioniztasuna. Txingurri Otsak